Újpalotai műsor elemmel kapcsolatban ilyen felhívtam a hölgyet, aki nagyon örült neki, mondta, hogy nem ő lesz. Ez tegnap volt, és hogy ma fölhívnak, hogy ki fog, ki fog nyilatkozni. Ez nem történt meg. Én holnap újra rátelefonálok, de nagyon bizonytalan, hogy itt bárki is így múlt időben nyilatkozna erről a dologról, úgy látom. Én beszélek most közben velük, jó? Jó. Még várakozunk. Uh -huh. Jó. Na itt vagyunk. Uh -huh. meddig, meddig terveztétek van egy ilyen időhatára? Mert nekem 9-kor el kellene mennem majd. Hát pedig úgy volt, hogy negyed egyik 12. Akkor pláne, akkor pláne, akkor már. Le, kell anyódt kor nem tudjuk ezt tervezni. Hát a múltkor is meglepetésszerűen meglepetés rövid, gyorsabb lett, hosszabb lett, mint amire gondoltuk, és tulajdonképpen ennek az a folyt, ez a mostan ez annak a folytatása. És hát, hogy mennyire ez a kettős felvetés, hogy mennyire oldja meg az agyunkat, és csinálunk ebből valami közöset, azt nem tudom. Szükség lenne a te értékes gondolataidra és Jóská, tulajdonképpen azért hívtunk. Én, nem, igen, meg is hatódtam most, különösen, hogy mondod. Így van. Na, azért mondtam, mert én is komolyan gondoltam. Én, így, így van. Örülök hát, neki. Mindenki minden komolyan gondol. Ja. Akkor kit kell még várnunk, kit kell várnunk. Te mondtad, hogy a máshát várjuk. Mását igazából, de ne várjunk sokkal többet, mit gondoltok, kezdjük el, és aztán majd megjelenik, ugye? Mert ugye itt van a 8 óra, is azért mindenki vacsorázott már, 8 óra neki is vége. Géci Gábor se kapcsolódott, pedig most is kapott meghívást, meg a múltkorira is. Ki az, akit még itt számon kell említenünk? Salád Gergely nem nincs, és ki volt, akit még mondtunk? És akkor azt is olvastátok, ugye, azt a két írást, amit mi a két kollégán készített, így a brülledítés, ugye ez az érkezés is mondom. Majd Katri bárint ma elkészült remek is, ugye, mind a kettőt. Mhm. Jó. Akkor kezdjük el. Pontosabban folytassuk. Hisz a múltkor egy nagyon izgalmas, hogy is mondjam, csoportosítást jutottunk el, arról beszéltünk egyébként, hogy a civil rádió megújulása, meg olyan, jól emlékszem, most már nagyon rég volt, és egy kicsit tompa vagyok, és tessék engem kijavítani, mert reggel óta üzetet vagyok, hogy valami olyasmi volt a legelején, ugye, hogy a hogy volt a humánbázis. a civil rádió humán volt a kiinduló pont, ami kellen feldúrta az emberek fejét, hogy ez mit jelent, és ennek a címén arról beszéltünk tulajdonképpen, hogy a civil rádiónak milyen, hogy is mondjam, kifutása van, és a kifutása jövője, pozíciója. Ugye azért is fontos, ez a pozíció, mert ugye amikor a, az online-ra áttértünk, akkor arról is beszéltünk, hogy itt az idő egyébként is újra gondolni az egész történetet, és hogy mennyire tudjuk a saját helyünket megtalálni ebben az új média, hogy is mondjam, és az online vállás az tulajdonképpen milyen módon tette nehezebbé vagy talán könnyebbi a mozgásterünket. Tehát sok mindenről volt szó múltkor, és azt talán három szóval le is írtam a, csak az újaknak mondom, ami az egyik ugye arról szólt, hogy hogy nagyjából a célok körül kavargáztunk körbe-körbe, hogy milyen cél célrendszer szerint lehet működni. Beszéltünk egy közösségi dimenzióról is, hogy a civil rádió gyakorlatilag közösség, és milyen módon kellene a közösségét, illetve a közösségiségét megjeleníteni. És egy harmadik mell pedig gyakorlatilag a működéssel kapcsolatos, a, a működéssel, hallgatottsággal, a műsorok megjelenítésével kapcsolatos tartalom. Ez a három volt, ha jól emlékszem. Ugye jól fedi le az egészet, ugye? Többé-kevésbé. És ugye az egész beszélgetésben azt gondoltuk, hogy tovább lépni csak úgy lehet, hogy legalábbis azt a kettőséget próbáljuk egy kicsit megmásnak feszíteni, és tovább vinni a dolgot, ami nagyjából úgy fordítható le, hogy média, vagy pontosabban Médium, a civil rádió, vagy önképzőkör. Ezért is volt ennek a kettőnek, mind a kettőnek egy definitív előkészítése, azaz azt jelenti, hogy az edit is, meg a Bálint is készített egy írásos valamit, ami arról szól, hogy valamennyi legalább a fogalmakat próbáljuk rendbe tenni. Itt tartunk ebben a pillanatban. Itt tartunk. A cél pedig az, hogy tulajdonképpen mennyire tudjuk átgondolni a saját helyzetünket. Arról beszéltünk még csak, még az újaknak mondom, hogy a civil rádió tud így is működni. Tehát nincsenek semmifajta kényszer ránk. Tehát születnek jó műsorok, meg néha kudarcosak is. Tulajdonképpen hosszú ideig el tud a civil rádió így működni, nem ez a célos hirtelen kapkodjunk, hanem az, hogy ezt meg tudjuk-e rántani, meg tudjuk-e rázni. tudunk -e egy sokkal funkcionálisabb szervezetet? is azt érzékeltük, hogy a civil rádiónak van presztízse, úgy tetszik, ilyen módon, bármikor, bármilyen ügyfelet fölhívunk, a civil rádió számára jól ismert etalonnak vagy valaminek számít, és tulajdonképpen bizonyos szempontból súlya vagy neve van még mindig a civil rádiónak az a kérdés tulajdonképpen ezt ezt a súlyt ezt a, ezt a helyet ezt a nevet ezt meg tudjuk erősíteni vagy elengedjük mint, a, mint sok minden más nagy birodalmat annak ide is a német római birodalom a, a, a, a sok minden más birodalom szépen eltűnt a maga helyén de a civil rádió birodalmát szeretném ha nem tűnne el úgyhogy én úgy gondolom hogy az új időknek megfelelően működnie kellene na hát itt tartunk most nem tudom, hagytam -e ki valamit az összefoglalásból. I igen, igen, abban a múltkor azt én kértem, de most megerősítő kérem, hogy, hogy ne legyen egy állandóan kitöltött ö, szövegszint, ami, től nem hanem legyenek csöndek, legyen nyugalom, és minden tö minél több ember szóljon hozzá, ö, ne olyan ne rossz névemet, is, de amikor folyamatosan te beszélsz, az úgy megoldja a helyzetet, akkor addig mi elmegyük kávéti mihez. Tehát az lenne jó, hogyha egy kicsit meditatívabb, és egyúttal aktívabb is lenne mindenki, és önmérséklettel beszélni, de beszéljünk mindannyian mondjuk. Feri, én ezt én, Feri, ezt én beépítettem a lélekbe Gyuri, ön. Gyuri? A, a, a Feri, az azt én hozzá, hogy és próbáljunk meg összefogottabbak lenni, tehát a témakörönként haladni, és, és azt mondani, hogy, hogy nem kalandozunk el a saját hozzászólásunkban, hanem az adott dologhoz hozzászólunk és majdnek fejjel még egyszer meg fogunk szólni, amikor más téma következik. Mert attól folyik sokszor szét a mi megbeszélésünk, hogy ilyen expozékat tartunk különböző témákról és ez fölösleges. Én tartanék egy kis expozét, uh, akkor már, mert hogy én vetettem föl ugye ezt a témakört. Ügyes, nagyon, nagyon ügyes. A témát. Uh, egyrészt azt gondolom, egyrészt csak jelezném, hogy szerintem az Edit által készített anyag az nagyon uh, tömören és jól tartalmazza a lényeget. A Bálint által készített anyag uh, nem annyira tömören, de nagyjából tartalmazza azt, ami körül forgolódunk. Lehet, hogy kicsit érdemes rajta még bővíteni. És most a bővítés irányába elmondanám egy gondolatomat, ami a következő 10 percben úgyis fölmerülne, de ezt megsporolnám nektek, ezt a 10 percet, hogy nevezetesen azt, hogy hogy eljutnánk oda, hogy azt mondjuk, hogy ja, hát ez a két fogalom, hogy önképzőkör és média vagy médium ez nem áll egymással ellentétben, hanem hát mindig az a kérdés, hogy melyik milyen arányban érvényesül az életünkben. Azt mondom, hogy most akkor idáig eljutottunk, megsporoltuk ezt a 10 percet, erről ne beszéljünk a továbbiakban, hanem valóban azt nézzük inkább meg, hogy ö, ö, melyik részét érdemes vagy kellene erősíteni, mert az az, ami most igazából a működésünknek ö, megfelel, és melyik részére mondhatjuk azt, hogy hát lehet, hogy ez beletartozott az elképzeléseinkbe, de most nincs itt az ideje. Ennyi. jó, ennyi. Köszönöm, köszönöm. Tudom, meditatív. De Andris, beszélj, de nyomba a mikrofon. Jó. Meditatív, jó. De nekem az a bajom, hogy ez a kérdésfelvetés mégsem annyira pontos. Tehát ez a kettő egymással szemben. Még pedig azért is, mert az én emlékeimben van egy olyan érdemes műfaj, egy mű, amit úgy hívnak, hogy amatőr színház. Azért mondom, ez, ez az analógia talán ide tartozik, és talán érthetővé teszi, hogy miről van szó. Az amatőr színházak akkor mozdultak meg, amikor fölfedezték, hogy ők alapvetően színházak. Az az ő szerepük, hogy színházat csinálnak, az út meg a módszer az amatőr, abban az értelemben, hogy azokat a szerepeket, amit ők betöltenek az elhivatottságból, szakmatanulásból, ügyek képviseletéből meg ilyenekből álltak össze. És ennek a címén nagyon jól hatottak vissza magára a színház művészetre, és ilyeneket mondok, ilyen híres neveket talán, mint Ács János, meg nem mondjam a többit, aki tulajdonképpen amatőrszínházból indultak ki. A Szegedi Egyetemi Színpadnak ő olyan amatőrje volt, mint bármiás más egyetemista. Hogy ő belőle aztán Magyarország egyik neves rendezője és színházi szakembere lett, az ez a legjobb példa. Tehát azt kereshetném itt is, hogy tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy médium, akkor azt ki lehet mondani, hogy a civil rádió alapvetően médium. Úgy is lehetne mondani, hogy a civil rádió alapvetően az a szerepe, arra szövetkeztünk, hogy, hogy tulajdonképpen közvetítsük, és akkor használjunk a Bálint mondatait, a mondatait, közvetítsünk olyanokat, amiket gond, közvetíteni gondolunk. Az útunk viszont amatőr, vagy útunk önképzős, vagy az útunk ebben az értelemben speciális, és azt a speciális kell intézményesíteni, hogy ne vigyen el a speciális az ilyen önképzőkörű történetben, hanem őrizze meg a funkciót, a funkció pedig az, hogy közvetítünk valamit valakiknek. Pont. Szerintem az egy jó analógia, hogy amatőr színház. Mi nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy amatőr média amatőr médiumként működünk felé? Hát a, ha a színház ilyen példaként jött, az nagyon jó, mert a, a színházaknál ennél egyrészt az amatőr színház szó mellett az amatőr médiát sem szeretném énnek, hogy, hogy ezt erősítsük, mert egyrészt belebeszéljük önmagunkba azt, ami még jobban, ami gyakran sokaknak a kátlását jelenti, de most erre egy picit leszállni, hanem azok a műhelyek, azok a színházi műhelyek, és az is volt a múltkor, ezt csak hogy mondom, hogy önképzőkör, amiről editít, önképzőkör és a műhely szó is gyakran fölmerült, hogy mi egy műhely vagyunk, hogy azok a műhelyek azok folyamatosan működtek, és amikor volt közlendőjük és a megformálásra már valamilyen ö, képük is ezt begyakorolták, akkor kezdtek el színházként bemutatkozni. De ne, legalább olyan fontos volt az ő működésükben, az a tevékenység, amikor rendszeresen találkoztak, és a saját életüket átbeszélték, és közben technikailag fejlődtek, és mondhatnám tovább a részleteket. Tehát ezért az analógia, amit Andris hozott, azért hálás vagyok, mert ez szerintem jó. De hogy, hogy minimum olyan fontos volt maga a, a műhelytevékenység, még a, meg, a kifele való fordulás nélkül, mint ahogy egy másik tekintetben persze nagyon fontos volt, amikor megjelentek a nyilvánosság előtt, is meg akarták ezeket az üzeneteiket értetni, meg el akarták juthatni az emberekhez. És szerintem ilyen tekintetben hasonlóság van közöttünk, úgyhogy ezért jó a Mert mi is fontos lenne, hogy meg... Hogy, hogy, hogy, mert na, csak annyiban, hogy nálunk az ürügy, hát ott is az ürügy a, a színjátszás volt persze, de hogy az ürügy nálunk a, a, az, hogy működik a civil rádió, és az egy kérdés már a múltkor erről hosszabbat, volt, hogy úgy, Folyamatos adásügyben, vagy pedig egy adatbázist építünk podcastokat és annak az elérhetőségét. De ezzel párhuzamosan, csak visszahoznám, hogy az, a, az az egymás felkészítések, azok az interakciók, amik egymás között vannak, ezek mind olyan, hogy nagyon fontosak, hogy, hogy, hogy ennek, úgy érzem, hogy ennek mege, megemelhetnénk most jelentőségét a mostani időben, nem a rovására vannak, hogy hát persze működjenek az adások, Uf. Az amatőr színházakhoz képest szerintem a civil rádióban nem, nem érvényesült eléggé az a közös üzenet, amit szeretnénk esetleg, hogy átmenjen. Ezen érdemes elgondolkodnunk. Péter? Így van. Gerő Péter. Az első, amit mondani akarok, hogy én büszkén nevezem magam amatőr rádiósnak. Profi tanár vagyok, de amatőr rádiós. Remélem ez nem feltétlenül jelenti a színvonalat. Ez azt jelenti, hogy kedvből csinálom. Azért jöttem közétek, hogy ezt csinálhassam, és ennek remek háttere és eszköze az önképzőkör. Jó. Akkor én csak helyre teszem, jó idővel az amatő színházból alternatív színház lett. Csak maradjunk. Tehát, és akkor, Edit. Edith. Nem túl lényeges, de tegyük tisztában. Az amatőr mit jelent? Nem azt jelenti, hogy dilettáns, hanem azt jelenti, hogy nem abból él. Uh -huh. Tehát mindenféle művészeti területen van ilyen, hogy amatőr. Azért kapja a fizetését, vagy nem azért kapja. Ez az amatőr és a profi között a választó vonal, és nem a minőség. Van. Szerintem, szerintem itt magunk között nem érdemes az amatőrnek a fogalmát Magyarázni vagy tisztázni. Mi minnyáján mindnyáj, így értjük a felének az idegenkedése abból adódik, hogy a nagyvilágban az amatőr kifejezés az ennél pejoratívabb sokszor. De közöttünk Ez ezzel, ezzel nincs gond. Huszser Jóska akart mondani valamit, igen. Ha bekapcsolja. És hogy. Ö... Egyetértek azzal, hogy önképzőkör egy eléggé speciális módon, mindenki önmagát képzi, de nem közösségben tesszük ezt. Tehát például az amatőr annak idején erős közösségben tették ezt. Nem úgy, hogy mindenki maga otthon a, a credencnél, vagy itt ott, ott csinálta ezt. Én azt gondolom, hogy az, a, hogy, hogy szerkesztői értekezleteken elemzünk műsorokat, az egyébként nagyon jó, de, de ez nem maga az önképzés, ez egy, egy rész, egy fontos eleme ennek. Én üdvözölném, hogyha lenne ilyen önképzés, mint ahogy a, a kezdet-kezdetén beszédórák voltak, meg ilyen olyan, amolyanok, hogy, hogy, hogy szokjuk azt, hogy, hogy, hogy tisztán beszéljünk. Most nem, ezt csak példának mondom. Ilyenek most nincsenek, jó lenne, ha lenne. Köszönöm. Hát az önképdőkönnél is most én nem akarom, hogy túlmagyarázzuk, hogy ott is félreértelmezhető, és azért én a műhely szót mellett abból aláhúzom, hogy lehet, hogy nincs ez annyira jelen. Valóban egyénileg, vagy egy-két ember közös munkájaként jön létre egy-egy adásúra, vagy egy-egy műsor, de én ezt egy kívánatos iránynak tartanám, és most azt hiszem, hogy erre mindenféle tekintetben szükségünk van, részben azért, hogy megerősödjünk, részben az önbecsülésünkért. Szóval, hogy én egy e felé való határozott lépést ajánlanék, amikor nem csak arról, hogy beszédóra legyen, a szerkesztősünknek nagyon jó, de hogy együtt csináljunk dolgokat még a egymás javítgatásán kívül, az annak is van egy közösségérlege, de hogy, hogy csináljunk együtt valamiket. Lehet az műsor, lehet, hogy egy témát körbebeszélünk, de legyenek két-három ögyfős, nem, nem tudom, most mindegy a lénye a létszám, de legyenek együttműködéseink. Köszönöm. És, hagy mondjak valamit, akkor izé tartozik. Mondhatom? Jóska jelentkezett. Jóska. Igen, de oka, oka fogyottál át, mert aztán Még a felabba az irányba ment. Jó, csak akkor mondhatom azt, hogy egy ügynek nevezném azt, ami például hétfő lesz a szerkesztőségén, amikor nem ürü ürügyről, hanem ügyről próbálunk beszélgetni, mert mindenki, aki a civil rádióba bekapcsolódik, valamilyen ügy jegyébe érkezett. És nagyon, nagyon jó volt, amit a Joska mondott. A, a, a, hogy is mondjam, a, az amatőszínházak tényleg közösen hozzák össze azt, amit csinálnak, és itt meg sokkal individuálisabbak sajnos a mi történeteink. Ez megnehezíti azt a dolgot, hogy közösen dolgozhassunk de a, mondom, a hétfői szerkesztőségi pont arról szól, hogy egy ügyet próbálunk közel, kö, körül járni, hogy milyen szerepvállalást képzelünk, ami valószínű azt is jelenti, hogy át lehet-e hidalni azt a fajta kettőséget, ami a Amatőr színházas, és a, az amatőr rádiózás között van, ezt akarom mondani, hogy mindenki ebben az értelemben a művé munkáját, mint ügyet képvisel, és ebben azért sokszor nem is vagyunk egy hullám hosszon. Tehát ezeknek az ügyeknek a kibeszélése viszont nagyon kell egy ilyen világba. Pont. Hm? Az amatőr színjátszáshoz képest a Jóska fogalmazta meg, hogy nincsen közösségi önképzés jellege a mi munkánknak. Így van. És én próbáltam azt megfogalmazni, hogy szerintem hiányzik az a fajta közös üzenet is, amit egyébként az amatőr színházak éppen a közösségi önképzőkörökön kialakítanak. Nálunk ez, ez az elmúlt években elmaradt. Uh -huh. És Csak pontosítom, a kis Káté így született. Valaminek a munkája révén, ugye? Mármilyen, csak százezer évvel ezelőtt, ugye? Gondolom én, nem? Hát néhány embernek a munkája volt benne, tehát az sem egy ilyen ö, ö, súlyos közösségi döntés volt. Uh -huh. Bálint akartál valamit, vagy csak integettél? Hát, csak integettem, de én is, na, azért tudnék kapcsolni, de nem fejthelt meg a az, hogy ugye, én is úgy gondolom, hogy például ezek a létfői, szerkesztőségi, értekező, technikai műsormegbeszélések vannak, Ezek, ezeket én is nagyon jónak tartom, meg amikor én csatlakoztam, akkor ezeket a jövőben is tervezek majd a vizetőben. Mindig nagyon hasznosnak éreztem, meg csomót tanulok belőle mindig, és én is azt mondtam, hogy érdemes lenne még több ilyen rádion belüli fórumot létrehozni, ahol beszélünk valami konkrét ügyről, vagy vagy olyan konkrét dologra, amiből mindenki hazadíthat valamit. Csak én azt látom itt problémának, hogy nagyon nehéz a rádión belül aktivizálni azokat a önkénteseket, akik eddig sem nagyon csatlakoztak. Tehát látszik, hogy van az a, a kemény mag, akik mindig ott vannak hétfőn, de ennél jóval többen vagyunk önkéntesek, és valahogy én tudom, azt lenne érdemes, vagy még gondolkodni azon, hogy a többieket, akik még itt vannak, őket vagy nem mindaktívan. Csak Péter? Hát a kérdéssel megpróbálok válaszolni, csak egy ötlet kapcsán, hogy mi volna, hogyha a mindenki bevállalna időről időre egy-egy előadást, aminek mondjuk köze van a civil rádióhoz, tehát valamilyen módon érintkezik hozzá, hogy milyen azzal kapcsolatban csinálna egy, egy előzetest, azt, hogy egy ilyen szinopszist leadnán a társaságnak, és akkor vannak körülmények, de ne csak magunknak tegyük, hanem tegyük ezt nyilvánossá, tehát bárki boldog-boldogtalan bekapcsolódhatna, mint hogyha egy, egy tites előadás lenne mert az egy kicsit megnyomná a vérnyomását minden előadónak, hogy nem csak a civil rádió hallgatói lehetnek jelen ezen a, a, az előadáson. Én azt gondolom, hogy itt mindannyiutoknak van a tartsajában valamilyen tudomány, tudás, amit, amit egy 40 perces, vagy egy 30 perces előadásban is annak aztán egy vitáján szívesen megosztanam a többiekkel. Pontosan ez a a, a bennünk lévő potenciál az, ami nem kerül megosztásra. Ákos. Én nagyon örültem annak, hogy úri egy ilyen utas rövid levágással rögtön azzal indított, hogy én nekem félelmem volt, hogy a két óra itt lét után eljutunk oda, hogy hát tulajdonképpen közösség is van, meg rádió, de hát ő úgy is minket, hogy közösségi rádió, és ezt nem műfajt űzzük. Szerintem is, amit a Gyuri bedobott, hogy a közös üzenet, a brand, valahogy ez az, ami nagyon-nagyon hiányzik, és ugye egyszerű az házaknak abból a szempontból, hogy előadják a hamletet, ugyanaz a darab, ott vagyunk közösen, és együtt kell nekünk valamit létrehozni nánk, -e? ugye ez nem létezik, hát egymás után jönnek a bűsorok, Kvázi... Ezt hagyjuk elő a, a akadály. Ha ugye például a rádiójátékot csinálnánk, akkor ott mindenkinek lenne egy közös élménye, ahol egyszerre képzés egymást igazítjuk. Így. Tehát valahogy olyan módszerekkel lehetne összehozni minket, hogy legyen egy környezetvédelmi tematikus nap. Pont azok az események hoztak össze 10-15-20 rádióst, amikor egy például, amikor az utolsó adás frekvenciás adásnakunk volt, ahol 15-20 ember megpróbál valamit felépíteni közösen, és abban mindenkinek van szerepe. Tehát ez egy módszer lehet arra, hogy hogyan lehet összehozni ezeket az embereket. Kvázi ilyen nagyon hasonló helyzet teremtődik, mint ahol egy, egy darabot kell előadni. Mint ahogyan, mint ahogyan a közösen készített műsoraink, például a délutáni magazin, az is ilyen műhely funkciókat képes ellátni. Jó, csak, csak bocsánat, hogy a megtámadhatásét, mert csináltam a színházat. Ákos nem így van. Elmondom neked, fél évig tartott, amíg találtunk egy darabot, és nem a Hamletet, hanem ami mindenkinek megfelelt, amit ügy volt. És az a helyzet, hogy amikor Amatőr Színháznál ügyet keresünk, ugyanaz, ami itt is, hogy meg kell keresnünk a közös pontot. Utána már könnyű eljátszani, meg könnyű megcsinálni a rádióműsort. Ez a... Tehát, amíg eljuttunk odáig, hogy mi a közös pont, az például egy -egy egyik színdarabunknál, másik kb. fél évig tartott. És én azt. Igen. Van folyamat, hogy egy helyen, egy, tehát, hogy ugyanarra a dologra lüktet rá az a 20-30 ember, tehát ez az a... Igen, igen. Hát, el kell odáig jutni, ez az igazság, el kell, és nálunk is el kell oda jutni, de mondja az Edith. Először a Péter. Köszönöm. Azt akarom, azt készülök elárulni nektek, hogy ma beszélgettem telefonon 21 kával hajnalban, még 11 óra se volt, <tos> és a mai alkalomra készülve, mi például abban állapodtunk meg, hogy az őrkutyák és a buborékrepesztő elkezd egymással kommunikálni, és megpróbálunk egy felhívást közzétenni mindenkinek, aki közéleti témákkal foglalkozik. Mm -hmm. Ebben nem biztos, hogy az is részt fog venni, aki arról csinál műsort, hogy egy bácsi a pincében akart <coughs> tenyészt. Tehát több csoport van, és amit Zsolt Péter mondott, az önképzőkörbe is több csoport van. Hmm. És ez egyáltalán nem baj. Ezek is időként kommunikálnak egymással, de különböző ilyenek vannak, hogy ezt műhelynek nevezzük, vagy ö, mit tudom én, rovatnak, vagy elmegyógyászati kór kórteremnek, az teljesen mindegy. Csoportok vannak, és ez nagyon jó így. Köszönöm. Ed Edith. Jó, ugye itt két ötlet hangzott el, ezt jegyezzük meg. Valaki írja föl, hogy legyenek közös ilyen kvázi projektek valamilyen témában. A másik pedig az, hogy próbáljunk meg műhelyeket szervezni. Én mondok egy harmadikat ehhez még. Valamikor vagy két évvel ezelőtt ugye Zsolt Péter csinált egy kérdőívet, és ezzel megpróbáltuk végigjárni a civil rádiósokat. Hát már amennyit. Én minden esetre végigjártam azt a hat hét ember, akihez én voltam beosztva. A, és ebből azt a következtetést szültem le, amit egyébként ti is nagyon jól tudtok, hogy amit hiányolnak a civil rádiósok, a, a törődés a személyre szóló törődés. Tehát én azt mondom, hogy próbáljuk meg, nem kérdői mentén, de valamilyen személyes törődési akciót, szándékosan mondom így, vagy kampány, végigvinni. Tehát, hogy határozzuk el, hogy mit tudom, hogy két hónapon belül a civil rádió minden egyes önkéntessével találkozunk, osszuk be, személyesen találkozunk, és egy kicsit beszélgetünk arról, hogy hogy van, és mik a tervei, és mit, mit akar a civil élet? milyen javaslatai vannak a civil rádiók szerintem ez, addig nem fogjuk tudni kibővíteni ezt a kemény magot, vagy hogy mondta a Bálint, ugye, hogy az a 10-15 ember, de határozzuk el, hogy egy év múlva 20 fő lesz a kemény mag. Azt ne határozzuk el, hogy majd az összes önként, mert ez ilyen sose lesz. De az, hogy tágítjuk ezt a kört, ezt el tudjuk határozni. És még egyszer mondom, tehát én, az, én azt fontosnak tartalám, hogy belátható időn belül személyesen találkozni mindenkivel. És ez nem lenne olyan marha nagy munka, mert hogyha ebben 6 8-an részt vennénk, akkor jó hat fülmélek nem több. Akár kiscsoportosan is lehetne ezt a találkozót. Szeri nem találja a telefon. Jóska volt, 20 Igen. Hogy, ez, ez nagyon érdekes, Edith, amit mondasz, akkor, hogyha ez arra futna ki, hogy megtudjuk azt, hogy, hogy, hogy, hogy ki mihez kapcsolódna azon kívül, amit te most mondtál, mint célt, hogy a, a, a, a hétfői szerkesztőbizottsági üléseken 20 legyenek rendszeresen. Nem biztos, hogy ez a vonzó. Nem de? ezt mondtam, Jóska, egy szóval nem mondtam, hogy az a cél, hogy huszan legyenek a szerkesztőbizottság. Azt mondtam, hogy a kemény magad. Tehát akik a saját műsorokon túl is Valamit vállalnak, vagy tesznek a civil rádőért. Ez nem ugyanaz. Aha. Ö, hát én akkor közelebb vagyunk. Valószínűleg figyelmet nem voltam, elnézést kérek. Tehát, hogyha ezek a kérdések arra, ö, arra keresnék a választ, hogy mi az a tapadási pont, ami, ami, amitől, a, amitől ő cselekvő lesz, túl azon, hogy megcsinálja a műsorát hogy részt venne -e mondjuk egy beszéd, most csak megint egy példát mondok, ezt nyilván százezer féle lehet, hogy mikre, akár ilyen példa felsorolni, hogy különféle aktivitásokban részt venne -e, ami, ami egyébként a, a, az önképzéshez, a műsorkészítéshez, a tudjunk többet egymásról, hogy, hogy ne, ne, ne legyenek kez, keresztbeszervezések a, a műsorokban, legalább az azonos típusú műsorokban de ezek is csak példák. Tehát, hogy azt kéne megtudni, hogy, hogy, hogy mitől lesz ő elkötelezettebb, vagy nem tudom, tehát, hogy, hogy majd egyszer a kemény maghoz tartozó, hogy mondod, köszönöm. Erre volt javaslata az editnek, attól lesz elkötelezettebb, hogy mi figyelünk rá, beszélgetünk vele, kénytelen gondolkodni, hogy miért van itt és mit szeretne csinálni, és egy ilyen kölcsönös támogatásban kialakul az elkötelezetése. Hát én nem hiszem azt, hogy ha csak úgy beszélgetünk vele, akkor, akkor ide el lehet jutni, de lehet, hogy igazatok van. Hát ő valószínűleg csak így lehet eljutni. hát magától nem fog eljutni. De Péter, hát hogyha tőlem megkérdezik mondjuk a, a szó szerint, amit az edit mondott, hogy hogy vagyok, mik az ambícióim, abból nem, én ezt elmondom nagyon szívesen, de abból nem biztos, hogy ki fog sülni, hogy egyébként nekem milyen lehetőségeim lennének a rádióban. Hát ajánljak a Józsinak egy, egy hogy mondjam, egy, egy kontrát. Gondold bele, hogy amikor ti a választások előtt a, nem tudom kivel, a Közösségreztők Egyesületének tagjait hívtátok, mindig arról beszéltek, hogy milyen jól esett az embereknek, egy ürügy volt, hogy év választás következik, hogy megkereste őket, aki megkérdezte, beszél velük. Erről van szó, az Edith ezt mondta, hogy ezt a jóleső érzést, lehet, hogy nem csak így, de keressük meg ilyen pontokat, vagy ilyen, ilyen hangszereket, amin meg tudunk szólítani egy-két-három ember, amitől egy picit olyanabb lesz. Oké, okay, ennyi? Én nem mondtam ellent az Editnek, én nem azt mondtam, hogy ne csináljuk. Hmm. Na csak mondtad, oh. hogy nem nagyon vezet oda el hogy miközben van egy másik élmény, amire mindig van. Bocsánat, akkor tényleg beiratkozom valami gondolkodás serkentő, nem tudom hová. Önképző körbe. Igen, igen, igen. <gül> Műhelyben. <gül> Én csak azt akartam mondani, hogy ne pusztán azt kérdezzük, hogy milyen ambíció, hanem, hanem találjunk ki előre pár olyan dolgot, amit őt is gondolkodás, és ilyen, ilyenben is gondolkodhat. Oké, okay, akkor. Okay. Ákos, Bocsánat, ed hogy törjük Csak ehhez egy mondat hogy lehet, hogy megkérhetjük megint a Zsolt Pétert, hogy mégis, hogy struktúrált beszélgetéseket folytassunk, hogy ehhez állítson össze nekünk egy négy-öt kérdést megint. Mint ahogy ezt megtette két évvel ezelőtt is. Más okból ugyan. Meg kell nézni, mik voltak akkor a kérdések, már nem tudom. Ja. Ákos? Hogy szerintem is nagyon fontos a törődés, az odafigyelés. Én Jóskát azért annyiban értem, hogy az emberek többsége, mondjuk Jóska kivéve olyan szempontból, mert mélyebben involválódott, de hogy az emberek nagy része azért valahogy a rádiózás izgatta ebben a dologban, amiért csatlakozott a rádióhoz. Hát ezt az elemet nagyon-nagyon bele kell vonni, hogy... És ettől sikeresek azok a műsor, vagy azok a szerkesztőbizottságik, ahol műsorokról beszélünk, mert az valahogy mindenkit annyira feldob fel, hogy a jó ég, tényleg itt mennyi mindent lehet ebből tanulni. Tehát, hogy a rádiózást valahogy bele kell vinni, azon túl, hogy hogy van, de hogy ez, ez nagyon egy ilyen pontos eleme. Bálint! Csak kapcsold be! Igen, hogy... Igazából én is a jószka szerettem volna csatlakozni, hogy az szerintem is, um, én is um, én nem támogatnám az egyik felvetését, hogy beszélgessünk rendszeresen az önkéntesekkel, mert ez tényleg fontos. Csak talán ami én problematikusnak látom, hogy ha mondjuk két havonta szeretnénk, akkor lehet, hogy a ugye a szervezése lehet, hogy problematikus. Mert amikor a legutóbb is volt, ugye egy jól nagy táblázat volt, le kellett bontani, hogy kipivel fog beszélgetni, lejegyezni az intervírtat, vagy a, nem tudom, szóval egy körülményes teltet és az, az is sok idő lehet. És a másik szerintem egy ilyen beszélgetéshez szerintem is kiegészítésképpen érdemes lehet akár ö, már nekünk is ö, bizonyos kezdeményezésekkel keresni az önkénteseket, hogy mondják el, hogy ők hogy érzi magukat, és utána felvetni, hogy ha csinálnánk egy nem tudom podcast önképzőkört, akkor ő tagja lenne -e hogy már mi is fogalmazunk meg magunknak eleve két-három olyan projektet, amiben konkrétan bevonhatnánk, és akkor mindkettőt ugye érdemesülünk. Edith? Én nekem eszembe se jutott, hogy két havonta sort kerítenék ilyen beszélgetésekre, hanem arra gondoltam, hogy hát most kerítsünk belátható időn belül személyes találkozással lehetőséget, és persze én titokban azt remélem, jó, hogy ilyen primitíven fogalmaztam meg, hogy kérdezzük meg, hogy hogy vannak, de hát nyilván nem ennyire gondoltam, uh, úgyhogy ezt azért nézzétek ki belőlem, hogy ennél egy kicsit többre amit nem akartam ezzel húzni az időt, uh, és nyilván azt, én azt remélem, hogy a, ennek a beszélgetésnek a hatására az, akár azzal is, amit most a Bálint javasol, hogy már eleve kínálunk neki lehetőségeket, vagy tovább gondolni valókat, hogy ennek a hatására az emberek egyrészt egy kicsit jobban aktivizálódik. Nyilván nem mindenki. Tehát abból úgy gondolom, hogy ez a, egy ilyen beszélgetés egy, néhány embernél egy szorosabb, vagy nagyobb bevonódást idézne előtt. Tehát nem gondoltam Bálint azt, hogy két havonta Jó, bacát, Jó, hát akkor kezd körvonalazódni, hogy mit lehetne csinálni. Négy-öt témát fölvetnénk mindenkinél egyenként. Ezekben benne lehet az is, hogy, ami alap problémánk, hogy te ezt önképzőnek tartod-e, vagy pedig másnak, ezt egy médiumnak tartod, vagy hogy mi izgat a rádiózásba, tehát lehetnek ilyen kérdések is, meg, meg le lehet ezt bonyolítani tulajdonképpen úgy praktikusan, hogy mindenkire szánunk negyed órát beszélgetésként, és egymás után be vannak osztva az emberek, hogy ki mikor jön, és tulajdonképpen három alkalommal három nap alatt Mindenkivel lehet beszélgetni, és a kapott információkat ebben a strukturált kérdezési módban aztán összefoglaljuk, és, és meg is mutatjuk nekik. Hát egy ismerkedésnek mindenképpen jó lesz, és, és a törődés is benne lesz, meg lehet, hogy valamit még hozzá is sose lehet tudni. Oké, okay. Feri? Hirtelen már több dolgot is akartam mondani. Az egyik, hogy, hogy mindenképp tehát egy élőbeszélgetést tervezünk, meg, a két-három kérdés, ami az, az az elindítást segíteni, és hogy egy-két dologban mindenkitől tudunk majd meg valamit de De máshogy kellene az elekes Irénnel beszélni és kifutatni most meg a Rúzsa Viktoral és máshogy a család most nagyon kapkozom mondok különböző embereket. Tehát, hogy, hogy az egy őszinte beszélgetés legyen, de egy pár dolgot mindenképpen lehet De amit mondani akartam, hogy hogy például engem izgatna, hogy, hogyha, ami a Hamatő Színházhoz, ha viszünk, hogy, hogy mi merjünk kísérletezni, amire a közszolgálati, meg más rádiók nem vernek. Tehát merjünk csinálni olyan dolgokat, amiben kipróbáljuk magunkat, és lehet, hogy ez adásrész is lesz, de ez is lehet egy... egy, egy egy, egy kooperációnak az ürügye, az nagyon fontos, és az én is készültem el de nagyon jó, hogy örülök, hogy Bálint mondta, hogy szerintem a podcast mindenképp egy olyan, ami valószínű sok mindenkit jól megfogalmazva kellene, de sok mindenkit mozgósítana. De hát az egy, valószínű, hogy négy-öt ilyen műveik kellene. Én engem például egy ilyen dolog, egy ilyen játék, hogy, hogy amikor sok minden esemény van a fonóban, akkor meg kitalálnánk, most lehet, hogy hülyeség, de és ez máshogy is lehet hogy mi kimegyünk a fonóba, ide-oda a alatt, meg, meg alatt, szóval megpróbálnánk, nem is tudom megmondani, hogy hogy, de élő kapcsolásokat egymással létrehozni, egy kicsit bejárni a teret, használni a teret, megszólítani embereket, szereplőket és vendégeket, büfést és igazgatót, és egy kicsit ezt a, ott azt a teret megszállva, hogyan tudjuk mi ezt, ezt ki kellene jól találni, ez most nincs kitalálva, de ez egy kísérlet lenne, lehet, hogy a társadalásban lehet, hogy nem, de az élő megszólítása az embereknek, amikor nem csak telefonon följünk, és nem egy hagyományos helyzet van, vagy egy interjú helyzet van, ez nagyon fontos. És hát és az is fontos, hogy ha két-három emberrel, itt van mása is, uh -huh. Szia Mása, uh -huh. hogy ha két-három emberrel valódi beszélgetést tudnánk, tehát amikor nem kell azt a vidőhangot beletenni a beszélgetésbe, hogy mi megemeljük és a ritmus, hanem Persze, lehet azért szintén vigyázni arra, hogy, hogy, hogy ne legyen beszéget, beszélgetés, akkor természetes hangon elkezdünk beszélgetni néhány emberre, és ez, ez is egy másik ilyen kísérletféle, amire egyébként szerintem több műsorunkban van szándék, hogy, hogy azok, azok... Na jó, ennyi akkor most csak. Feri, én két dolgot látok, amit te mondasz, az egy technika hogy hogyan kell valakit megközelíteni. Én ennél fontosnak tartom a másik részét is, amit úgynevezik, hogy ügykeresés. Ugye, amiről beszéltünk, hogy ez nem amatőr színház, amiben ugye közösen rakunk össze egy dolgot, itt különböző ügyek vannak a civil rádióban, legalábbis akik ide járnak a civil rádióban, mindenkinek más és más tulajdonképpen, és ez a különbözőség természetesen nem negatív ebben az értelemben, hanem alkalom arra, hogy ügyekben találkozzunk egymással. Talál, mint ahogy most a Péter mondott egy hasonlatot például a, a Jostkával, hogy keresnek közös pontot a, közö, a közéleti típusú műsorokra. Tehát én azt gondolom, az az ügykeresésre az egy egyik irány, a másik irány a módszer, hogy hogyan, az ügyeket hogyan próbáljuk érvényesíteni, az a te módszer. Tered, hogy hogyan kell például, hogy tudom, én a fonóba kell szót jártani. Ez egy két különböző irány, de mind a kettővel kellene foglalkozni. Ja, azt, azt ne, ne egy ilyen, tehát meg most a didakszisztárait ilyen tekintetben talán kevéssé van szükség. Innen egyszerűen csak arra gondoltam, hogy megszállni egy teret, és ott beszélgetni. Ez egy ezt. Ne, módszer. Ne, ne, ne, ne hogy, hogy hogy, az egy részletkérdés, és lehet, hogy kár volt, hogy belekevertem, hogy hogy lehet igen jó természetes beszélgetést létrehozni. létrehozást, vegyük ki akkor a mondandóból, hanem nem élőbe kapcsolni a foglót, a stúdióba, elmenni, hmm. ki. lehet, hogy nem adás miatt, de, de valamilyen módon azt a helyet, más hely is. Nem. Ez az ötlet, amit mondasz, Feri, ez, a, ez az önképzőkörnek egy olyan ö, formája lehetne, ö, mint ahogyan a másik formája az a beszédtechnikai képzés. Az a műsor, amit közösen ez a az X ember létrehoz, az ugyanúgy egy tanulási folyamat, egy közösen kitalált valamiféle koncepció, amin végig kell menni, és meg kell csinálni. Tehát nagyon belefér abba a vonalba, amiről beszélünk. Több ilyen ö, ö, ilyet tiltakozom. kell... Tessék? Nem tiltakozom. Több ilyet kellene létrehozni, és ezek közül lehet egy a beszédtechnika, egy másik Ilyen típusú élőadások, volt ilyen egyébként, hát csináltunk ilyet, voltak, akik szerették ezeket a fajta ö, dolgokat, ö, ilyen típusú élőadások csinálása, egy harmadik nyilvánvalóan az áthúzódó magazinműsorainknak a készítése, ö, és itt tovább. Hm? Jó, Ákos? Én most úgy gondoltam, hogy az eredeti kérdésfelvetés, amit a Gyuri felhozott, hogy, hogy média, vagy közösség, vagy önképzőkörként működünk, hogy picit lehet, hogy így belementünk részletekbe, vagy számomra ez mindig, és ugye ahogy említette, hogy itt az arányok fontosak, nem a vagy vagylagosság, hiszen mi közösségi rádió vagyunk, tehát mind a kettőnek meg kell jelennie, Hogy. Nagyon sok rádió, vagy ilyen közösségi rádió egyszerűen azt csinálja, vagy pont az benne a, a más, hogy kijelöl minden egyes médium egy prioritási listát, hogy nem tudom, azonos hangzásvilág, stb. Tehát, sok minden ilyen. És a legtöbb közösségi rádiónál mondjuk kijelölik azt, hogy minket nem érdekel a hangzásvilág, hanem a lista érén az áll, hogy olyan társadalmi csoportok, Tagjai jöjjenek be, akik megfogalmaznák annak a szűk csoportnak az igényeit, aztán másodikként nem tudom, legyen benne, hogy fizettség nem jár senkinek. Ugye például ilyen nincs egy valódi médiumnál, ahol olyan biztos, hogy nincs, csak a legfeljebb a listája legalján, hogy egy gyakornokként oda került annak, nem? Tehát, hogy Megjelöljük azokat az ilyen zölöpöket, határokat, a legfontosabb ilyen elveket, amik mentén működünk, és ezen keretek között a legmagasabb szintre kell emelni a minőséget. Én mindig valahogy ezt gondoltam, hogy ebben a keretrendszerben hogy tudunk a legjobban megszólalni, a legtöbb hallgatót elérni, a legmagasabb szakmai minőséget elérni. És ez, mivel mondjuk egy szerkesztőséget ütköztetünk egy, Hát, műhely munkával, mert valójában szerintem a közösségi rádióknál igazából csak műhelyek és műhely munkai létre, ahol egymásra reflektálunk, ahol, ahol képződünk és képzünk egyszerre, szemben a szerkesztőséggel ahol az az elvárás, hogy kész újságíró rádiós legyen ott, akik valamilyen tematika mentén, tehát fel van osztva, hogy mivel foglalkoznak, de ők elméletileg készen állnak. Én azt gondolom, hogy nálunk abszolút ez ez a modell lehet, hogy mindig is műhely, munka lesz. Nagyon fontos, hogy például ne kapjon fizetést, az, tehát hogy önkéntes alapon működjön a műsorkészet, és több, több ilyen cövök, amelyek számunkra fontosabbak, mint maga az a tartalom, ami ebből kijön. Ami a legfontosabb nyilván egy professzionális, amikor Na? Én azt jól értem, akkor hogy szerinted a tartalom, ami jön az nem annyira fontos, mint az, hogy mindenki beszéljen, vagy... Nem értettem pontosan, hogy mit értesz az alatt, hogy a tartalom nem fontos. Tehát, hogy mi a fontos, nem a tartalom? Nagyon fontos a tartalom, és a hangzásbeli minőség, de hogy ezt abban a keretrendszerbe kell maximalizálni, amelyben ott van az, hogy nekünk fontos, hogy a Kerekescékesek, és nem tudom, milyen fogyatékossággal élők készítsék ezt a műsort, hogy ez a legfontos. Tehát ez sokkal fontosabb, hogy egy fogyatékossággal élő csoport által készített műsor legyen, és belük aztán a legnagyobb próbáljuk elérni, de hogy ez fontosabb. Milyen fontos, vagy pedig, tehát, hogy a, a, az, az a fontos nekünk, hogy mert szerintem ez egy azért jelentős diszenció, hogy az a fontos, hogy a fogyatékkal élők ügyét képviseljük megfelelőképpen és a leghatékonyabban, vagy az a fontos, hogy a fogyatékkal élő megszólalhasson, tök mindegy, hogy milyen szinten képviseli az ügyet. Mert ez a, ez a tartalomról. Feri? Hát, hát egy kicsit akkor ilyen értékekből mentünk kihegyeztem most a két, más a ez, de de az, ami kísérletezésünknek nem volt szóba került, hogy merjünk kísérletezni, meg próbálkozni, ez is a műhelyiszerű, vagy ilyen önképzőkörszerű működésnek egy része lehet, de az, hogy a fogyatékosok önmaguk sorsára és önmaguk helyzetéről csináljanak műsort, ha az megvalósultságában esetleg valamilyen módon vagy mondjam, Színvonalában másmilyen is, mintha ezt egy profi odamegy közülük, és megszólaltak őket. Ez szerintem több, mint hogy, hogy, ők, hogy ők beszéljenek néha, ők legyenek vendégeim műsorolnak, és hogy az ő kérdésük legyen napi Ez egy érdekes vállalás, hogy ők csináljanak maguk arról, amit font... nem is biztos, hogy a fogyatékosságról, de amit ők fontosnak látnak. Tehát itt, a... itt én engedményeket tennék, vagy hogy mondjam, én a prioritásban másodlagosnak venném a megvalósultságot, és elsődlegesnek azt, hogy hangot adni, ha, ha csinálója legyen annak a dolognak, ő, ő szervezze meg a, a megszólalását. Nem tudom, egy kicsit dadogva mondom, de talán értitek. itt. Szerintem az egy régi ilyen alapelv vagy érték volt a civil rádióban, hogy nem róluk, hanem velük. É és ezt nem kéne elfelejteni. No? De szerintem például ebben is, tehát ez egy ilyen megkülönböztető jegye, mondjuk egy közösségi médiának, vagy a civil rádiónak. Jóska akart mondani valamit, Jóska? Igen, igen ezzel kapcsolatban, hogy én megfigyeltem azt, hogy a, a város mindenki vezetése az nagyon fontosnak tartotta azt, hogy egy, egyre inkább adja át a, a nyilatkozás jogát, és a felelősségét a tagjainak, tehát azok, azoknak a hajléktalanoknak, akikkel ők dolgoztak. És először ezek a megszólalások hát olyanok voltak, amikor, amikor egy ehhez nem szokott ember elmondja a véleményét. De én figyeltem egy-két embert, hogy az micsoda változáson ment keresztül, és mennyivel jobban nyilatkozott, anélkül, hogy ott különösebben taníthatnák volna, mert hondani volt saját magáról, vagy az, a, a sorstársairól. És a, az ötödik, nyolcadik megnyilvánulásokban már azt, azt egyértelműen kiderült, hogy ők ehhez értenek, mert, mert megérezte, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát, hogy én ilyen értelemben annak azt, azt nagyon fontosnak tartanám, hogy küldetésünknek is, hogy segítsünk hozzá olyan embereket, akik nálunk valahogy jelentkeznek, és érintettek valamiben, hogy arról az érintettségről csináljanak vísort. Ilyen eddig nem tudom, hogy ezt tettük-e már, meg nem biztos, hogy ezt kampányszerűen kell tenni, lehet, hogy a, a, a, a, a lehetőségre várva, amikor ez úgy adódik. Köszönöm. Péter és Feri. Többször szólipottam meg például különféle fogyatékossággal élő embereket, illetve olyan családokat, hogy ilyen ember volt, és fontos az ilyenek megszólaltatása, de ne felejtsük el, hogy a kiskátéban az van, hogy a közbeszéd befolyásolására törekszünk. Tehát ilyen emberek megszólaltatása nem azért történik, hogy ő is megszólaljon, hanem hogy, ahogy erre Jóska hivatkozik, olyanná várjon, aki majd fogja tudni a saját ügyeit képviselni. Tehát ez a képviselet a közbeszédbe folyásolása, a társadalmi előbb a cél, amelynek érdekében persze az a jó, ha az érintettek minél inkább megszólalnak. Köszönöm. Péter. Ez csak egy a sok közül. Péter Én, Most egy kicsit, nem tudtam, ezt fogod, hogy ezt fogod mondani, Péter, úgyhogy akkor ennek egy ilyen riposztját mondjam. Az lenne érdekes, ha egy, ha egy kerekesszékes mozgássérült, vagy akár többen elkezdesz beszélgetni, hogy majd megszólaltatod őket, és ők átvennék tőled a mikrofont, és téged kérdeznének erről arról. Most erről beszélt a Jóska, hogy mi lenne, ha egyszer csak ők tartják a mikrofont képletesen vagy sem. Nagyon jó az analógia a közéletiskolájából. Úgy megfektettek engem, ne idézőjelben, amikor a közvédszégről beszéltünk, két olyan profi, Gyerek volt, hogy már én le, lezártam, elköszöntem, és a várjál, még valamit szeretnénk mondani, hogy te is ment, mondta nekem, hogy ezt vagy azt csinálják, és értitek. Ez egy, ez egy nagyon fontos lépés, és egy példát, amit már talán mondtam nektek, még, hogy volt egy fiú itt a civil ázióban, egy vakfiú, aki még Enes Zsuzsa hozott, aki műsort is készített, és egyszer megszól, és egy kerekes székes fiúval még a Korvintéren csinált interjút, de nem is tudtuk bevinni a kerekes széked, mert olyan széles volt a stúdióban, hanem az elő. Csak kiderült a beszélgetés közben, hogy a fiú valójában nem, nem tud, csak félig artikulál. És olyan mértékű empátiával volt ez, tehát olyan brahút csinált ez a, ez a vakfiú az interjú közben, hogy elkezdtett valamit mondani a fiú, és akkor azt átvette a szót, nem biztos, hogy ez mindegyik ötöknek tetszik, de én teljesen elhidaltam, hogy tehát akkor azt mondod Jóska, hogy és elmond az egy el dolgot. Mert megértette a gesztusaiból és abból a filatot. Ez egy olyan felejthetetlen rádiómisor volt, amikor mi valóban egy némát megszólaltattunk. Na most nem kell fölforgatni a civil rádiót és mindenki menje. Ezek csak azt mondtam, hogy néhány ilyen kísérlet, ez tök érdekes lehet, vagy néhány ilyen kezdeményezés, Ettől ne hagyjuk abba, ami van, vagy nem, nem arról az, hogy csukjuk be az ajtót, és egy másik teremben hogy kezdjünk el. Értitek talán? Köszönöm. Figyelek. Ugye ö, más a mása ki a kérdést, hogy, hogy vajon van-e annak értelme, hogy sokkal gyengébb színvonalon, de valóban egy adott közösségnek a tagja készít nálunk műsor, vagy inkább a jó minőség és az érthetőség és a média szereplés szempontjából hatékonyabb, jobb módszerrel, profiként készítsünk vele beszélgetést. Csak arra akarnám felhívni a figyelmet, hogy ez ugyanannak a dilemmának a két oldala, mint amit a legelején beszéltünk, tehát önképzőkör vagy médiumként működünk, és ezek nem állnak egymással szemben, hanem helyenként egyszer az egyik, mássor a másik erősödik föl. Aha, köszönöm, köszönöm. a mondjad! Csak kapcsold be, mert így nem hallunk. Hogy Gyurihoz kapcsolódva annyit tennék hozzá, hogy én is azt gondolom, hogy nem feltétlen, tehát, hogy nem gondolom, hogy ezek feltétlenül szemben álló dolgok, csak más feladatokat jelentenek számunkra. Tehát, hogy ez egészen más szerkezetet, más feladatokat, más szelekciós mechanizmust, más műsor készítést, műsorkészítést, műsorkészítők válogatását, és Persze, én azt gondolom, hogy ebből tök izgalmas dolog is kisülhet, de akkor is nem marad a kérdés, hogy, meg, tehát, hogy számomra az mindig kérdés marad, hogy, hogy nagyon komoly előkészítő munkával felkészítjük és iskolát hozunk létre ahhoz, hogy meg tudjanak szólalni ezek az emberek, vagy pedig azt mondjuk, hogy hát tud de baromira örülünk, hogy itt vannak, tök mindegy, mi történik, de ők legalább beszélnek, aztán ha megtanul, tök jó, ha nem tanul, meg tök jó. Teljesen más típusú hozzáállás és más feladatok. Én, én nyilván amellett vagyok, mert azt minden alkalommal elmondom, hogy szerintem, hogyha jók vagyunk, akkor azzal vagyunk a leghasznosabbak, hogyha egy olyan iskolát hozunk létre, ami elviszi őt oda. Tehát, hogy hogy a valódi egyenlőség számomra az, hogyha azt mondjuk, hogy te pontosan ugyanazokkal a feltételekkel tudsz bekerülni, mint amikor például a Benji volt itt a horváth árpad, és akkor azt mondtátok neki, hogy figyelj barátom, ez most itt tökre nem jó. Ezzel a címmel nem lehet itt műsort csinálni. És akkor ne, nekem ő egy gyerek, ugye jön tök másképp viszonyulok hozzá, de hogy... Én is olyan azt neki, hogy figyelj, ez egyelőre kevés. De nem azt gondolom, hogy nem kell vele foglalkozni, csak hogy ebben a pillanatban kevés. Mert hogy van az a szint, amire azt mondjuk, hogy inkább most egyelőre veled beszélgetek, de tanúld meg, hogy hogy kell. Vagy a másik, amikor azt mondjuk, hogy gyere barátom, a keblemre ürelelök. Tehát, hogy én ezt a kérdést tettem fel, ezt szándékozom, hogy más feladatokat jelent egyszerűen a fejem. Feri? E a, a második eset, amit mondták, gyere barátom, és a kever, erről szó nincsen egyáltalán, de nyilván a beszélgetés elég nem hallottad, de, de valójában most arról beszéltünk, hogy a, a rádió működik, ezt nem kell fölborítani, hozzunk létre műhelyeket, amelyek kísérletezésre, új dolgok kipróbálására is alkalmasak. És ebből nem biztos, hogy ebből adás lesz. Tehát ettől még az a rádió műhelyének, vagy a rádió önképzőkörének egy fontos tevékenysége. Nekünk lehet egy hátsó célunk, hogy milyen jó lenne, ha ebből tényleg e, e, rüledit írásos tevékenység ez szóval, hogy ez nekünk persze jó lenne, ha ez, ez a megszólalás lenne, de most egy pillanatra a, az adással kapcsolatos, az élőadással kapcsolatos minőségi követelményünket nem elfelejtettük, de féletettük egy másik dologról beszélünk, és majd utat kellene a két dolog között, vagy kaput kellene nyitni a kettő között, de hogy lehet, hogy autentikusabban tudnak megszólalni esetleg ezek az emberek is, és hát ha jól körülnézünk, magunk között is van olyan, aki, na nem mondom tovább, tehát hogy ahol, ahol, ahol nyilvánvalóan nekünk nagyon fontos, hogy beszéljen egyikünk másikunk, és nem feltétlenül egy minőségi követelmény, Túl teljesítéséről van szó, hanem hanem az egymással kapcsolatos interakcióknak a részévelik a tolerancia, vagy az elfogadás valamilyen módon. Na? Itt a csönd, Feri, ezt kérted? Nagyon, igen. Edith? Én azt javaslom, mivel rólam szakad már itt a víz, mert nem tudom, hogy ti hányfogba ültök ilyen olyan 30-ban körülbelül, vagy 32-ben, azt javaslom, hogy abban a három ügyben, ami itt azért nagyjából kirajzolódott, és ahhoz mm. e, tulajdonképpen azokat részleteztük, próbáljunk valami lépéseket meghatározni. Milyen, mi ez a három ügy? Mondjuk meg a, ház a három ügyet. Hát, hogy legyen valami össz projekt, uh -huh. porszírozzuk műhelyek alakulását. Egyről hallottunk, ugye a Gerő, Péter, az összefogása, és a harmadik pedig a személyes beszélgetések, struktúrált beszélgetések kezdeményezése. Amihez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a, a Zsor Péternek mondom, hogy ezek negyed óra alatt nem zavarhatok le, még olyannal is, akivel szinte naponta találkozom, 40-45 percig tartott ez a beszélgetés, mert van mondani valója, és ha már arra járok, és megkérdezem, akkor meg is hallgatom. Tehát ez egy kétoldalú játék. Tehát ebben a háromban kéne lépéseket, valami kezdő lépést, hogy ne maradjon annyiban, hogy itt most de egy jót beszélgettünk róla, aztán nem történik semmi. Köszönöm. Szívesen. Én, én még azt mondom, hogy, hogy, hogy, hogy elgondolkodnék rajta, és ha lenne olyan, akinek ebben kedve van, akkor együtt elgondolkodnék vele, hogy, hogy, hogy kísérletezésre, nem nagyon elmond kísérletezésre, de egy kísérletezésre, amikor új dolgot akarunk kipróbálni, nem tudjuk, hogy ez része lesz az adásnak, se vagy sem. Arra sort kellene keríteni. Bocsánat. Ö, tehát, ez a közös projektbe belefér felé? Jó, jó, jó. Csak mondom, hogy, tehát, hogy ez ennek én hangsúlyt adnék, ennek a, hogy kísérletesen, ez ugyanis megbátorítja az embert, nem, nem kell kiérleltnek, késznek lennie, a dolognak. Jó, de akkor ugye azt tisztáztuk, hogy médium a civil rádió. Alapvetően. A médium, és ez arról fontos, mert és ebben a... Médium ön... és, és És amatőr civil rádiósok vannak. Az amatőrt a nemes értelemben értelmezzük, és nem pedig olyan módon, amiről az Edith rendbe tette, hogy még, nem zillettánsok. Még egy, még egy végérően majd csak nem akartam a beszélgetést ezzel van hogy az amatőr szó félrevezetéshez vezetet, ugyanis a a, az amatőrökre, az amatőr színházakra, onnan indultunk is elemzés, a civil rádióra is, hogy néhány dolgot úgy csinál, amit a profi, tézőjelben mondom, profi média nem csinál, vagy nem tud csinálni. Tehát, hogy egyáltalán nem már, hogy ez a klubrádió, vagy a, mondhatnám, bármelyik, nem bármelyiket, tehát a elővel kezdődő rádióadókat nagyrészt még ott mondani, hogy hogy azoknál egy csomó mindent jobban csinálunk, tehát hogy. Ne, és őke, őket miért ne, mi ők miért nem a török basszus? Mm. Csak hogy. Na jó, mindegy, ne ezt az önvédelmet, ezt befejezem. Figyelek. Edith? És még olyasmi is elhangzott, csak ezt most nem biztos, hogy operacionalizálni kell azonnal, de kell majd rajta gondolkodni, hogy a, akármilyen furcsa is, de hogy az önképző kör jelleget egy kicsit lehetne erősíteni, direktebb eszközökkel is, tehát nem csak a közös projekttel, amire ugye a Gerő Péter itt Péter hallgatott, hogy ez a learning by doing módszer, ugye? Uh, és nem csak, a, tehát nem csak ilyen közvetett módszerekkel, hanem közvetlen módszerekkel is, tehát akár úgy is, tehát a én a podcastokról valami szervezett tanulási alkalmakat. Tehát ezt most nem, ez, ez most a, George mondta, a George Péter mondta, ha emlékeztek, az, az úgy lekerült, hogy lehet, hogy valaki valamilyen ügyben, ami egyébként közünk van hozzá, tartanak valami kis beszélgetés indított vagy előadást, hogy fölkészülne. Péternek az első hozzászolása ez volt, az fontos. Igen, ez valamiféle egyetem szerű. <tos> Igen, ezt ne felejtsük el, mert ez jó. Még, mert ugye ez nem csak a, a belső közösséget szólítaná meg, hanem ugye egy szívesnek körhöz lehetne szólni. Gerő Ger Péter tette fel a mutatóját. Csak annyit, hogyha ilyenek történnek, ha csak minden második lesz az, amelyikből műsor is készül, mert olyan színven kerül, akkor is valami nagy dolog történt. Egyet azért hagyd mondja el, hogy a szerkesztőségét, amikor szerkesztőségével neveztük is megszűnt a szerkesztőbizottság az én fogalmazásaimban, én nem is használom ezt a kifejezést, akkor az volt az én szándékom, hogy akik részt vesznek, azok vegyenek részt egymás műsrainak a, hogy tetszik, meg elfogadásában, értékelésében és el befogadásában. Nem egy külön testületet hoztunk létre ebben az értelemben, mindenki, megjelenik, az részt vesz a többiek műsorával kapcsolatos bármilyen fajta álláspont kialakításában. Tehát ez egy nagyon fontos, amiről mindig is beszéltünk, hogy hogyan tudunk egymás ügyeiben részt venni. Emlékeztek, a közösségi ebben az értelemben alapvető kérdés volt. Ennek az egy fontos része, hogy amikor ezeket elkezdtük csinálni és elkezdtünk monitorozni, akkor az elég érdekes módon közelített egy csomó felfogást, tehát ezért, néha uncsi beszélgetések is voltak mert már százszor ugyanazt mondtuk de az az érdekes benne hogy egyikünk után megérkeztek egy-két -egy egy -két álláspont, tehát nekem mindig az a gondom hogy muszáj megtartanunk olyan formákat mint a szerkesztőségi ami nem emel beosztásokat hanem egymás ügyeiben való teljes részvétel lehetőségét megteremti és külön dolog a műhely és külön dolog a tanulás és külön dolog minden ezen kívül, ami ezen kívül megjelenik, a projektek is külön dolog. De a szerkesztősége, ami a műsorok napi működésével kapcsolatos részvételről szól, az mindenki számára teljes és nyitott. Az például egy létező mofo És ezt azért mondom, hogy ha megerősítitek, akkor ez nem véletlen van. Hm? Azt javaslom hogy én most lejjebb adom az igényeimet, jó, ad ugye, hogy megjelöltünk négy ilyen cselekvési lehetőséget, legalább egyben egyről határozzuk el, hogy mi lesz a következő lépés. Tehát, hogy valami történjen. Egyetértek, jó? Én kettőt ajánlok. Az egyiket, amit a Bálint mondott, az húgyetlen a közül, hogy a podcastról kezdeményezhetne a Bálint, hogy legyen valamilyen, és az most egyszerűen elintézhető magunk között. De az, az biztos, hogy nagyon izgalmas, és nagyon aktuális. És akkor találjuk ki a másikat. Struktúrát, beszélgetéseket mindenképpen érdemes elkezdeni szervezni. És akkor én még a felinek mondanám itt, ha hogy, vigaszul, hogy hogy mi az, amiben jobb a rádió egész biztosan, mint a célországnak az adói, meg szerkesztőségei, hát etikai szempontból, méghozzá médiaetikai szempontból, tehát pont az, ami, ami miatt média vagyunk, hát ebben szerintem jobbak vagyunk. Én most a napokban vizsgáztattam olyanokat, akik egyébként valamelyik professzionális médiumnál tevékenykednek, és és hát most elszomorító volt, vagy inkább igazolódott a sejtésem? Tehát rosszul érzik magukat ezek az emberek azokon a professzionális műhelyekben, ahol vannak. Tehát, mert hogy az ember rosszul érzik. Magukat. Meg is van rá az okuk. <gül> Sokkal <gül> az <töképp> De <gül> az, hogy, hogy ez a fiatalokról van szó. Tehát nem ők rontják el a többiek, nem az ők azok, akiket elrontanak. És, és sokszor nem értik, hogy miben vannak benne. Tehát azért az nem magától értetődő. Hogyha a a fazékban van, akkor nem tudja, hogy a fazékban van. És mégis kezdik magat rosszul érdezi. Úgyhogy ilyen szempontból a, a civil rádiónak van egy, egy előnye most. Edith, Jól van, nagy a lelkesedés. Én a, ezeknek a személyes beszélgetéseknek a megszervezésébe szívesen beszállok. A, a, a Pétertől mindenképpen szeretném kérni, hogyha, ugye, hogy ez ahhoz, hogy ez struktúrát legyen, azt a négy-öt kérdést. Én majd elküldöm neked, hogy legutóbb mit kérdeztél, jó? Vagy milyen kérdések mentén haladtunk. Ide kellene még az, hogy Közületek, mert nyilván ezt a kört e, tudjuk most megszólítani, e, kik vállalnának ilyen személyes beszélgetéseket, és az is, az is kéne, hogy ki kivel beszélne személyesen, nyilván jó lenne, hogyha ebben nektek lenne választási lehetőségetek hogy a vállalkozóknak. Tehát ez a másik. A harmadik, hogy a Rézen a mai beszélgetés. ez mind a beszélgetésekhez mondom, hogy legyenek ajánlatok. Ugye ezt mondta a, talán a Huszeriós, hogy, hogy, hogy ott mi álljunk elő azzal, hogy eh, mihez lehetne csatlakozni. É, amik itt felmerültek, eh, ezeket mondhatnánk. Tehát, hogy ilyen kísérletezgetős... Eh, eh, műhely munkához való csatlakozás, egyáltalán bármilyen műhelyre igény tartaná, az milyen műhely lenne, milyen tematika mentén, szervezett tanulási alkalmak, szervezet alkalma, például a podcast, tehát ugye azért ma felmerült egy pár dolog, amit már ajánlatként meg is tudnám fogalmazni. Jó, tehát most e, rész, részben ezeket a... E, amiket ajánlatba be tudunk tenni a beszélgetés során, ezeket kellene, míg el nem felejtjük leírni. Másrészt kitől-kitől eh, várnám, hogy vállalná-e ilyen beszélgetést, és kell vállalná ezeket a beszélgetéseket. Tehát én ezt szervezem, meg adminisztrálom, meg minden mindent, csak ugye azért kell közdeműködő a ki oldalatokról. Jó? Hát az volna jó egyébként, hogyha minél többen vennének részt egy-egy embernek a meghallgatásában is, mert, mert az növelné a, a kohézióját a közösségnek, tehát... És az is lehet, Péter, ezt úgy is szervezhetjük, én csináltam ilyet is, amikor nem egy embert hívtunk meg, hanem mondjuk kettőt vagy hármat, pláne hogyha egy... egy Témhez tartozó emberek, tehát egy műsort, ha többen csinálnak, akkor nem külön-külön az emberekkel, hanem azzal a kis csoporttal. Ugye? Tehát, úgy is lehet, hogy egyszerre két-három emberrel ülünk le, akár kettő-hárman is, és úgy beszélgetünk. Az némileg gazdaságos is, de még mindig megtartható ez a személyes jellege a Lehet egy a dolognak egyébként egy ilyen hátul, hogy én is voltam már ilyen helyzetben. Hogy meghívtak engem meghallgatni, és azért a büszkeség az az volt bennem, hogy miért, basszus, miért hallgattak engem, miért nem én hallgatlak titeket. Tehát, hogy, hogy, hogy most milyen alapon. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy ez akkor lenne valamilyen szempontból hát demokratikusabb vagy jobban elfogadható, kevesebb sértődésre okot adó, hogy akit mi meghallgatunk, az legközelebb ő a meghallgatók között lenne. Tehát, hogy lehetősége van, meg kisak kérdezők közé kerülni, és akkor ez ilyen, nem van, vagyunk a főnökök, és akkor mi meg meghívunk téged, és leereszkedünk hozzád, hanem, hanem ma meghallgatunk téged, holnap meg te is legyél benne a meghallgatókba, a kedved van hozzá, és akkor valahogy így de, de, de ez, Péter, de, de az odafordulás ebben a, a fontos, és... Jó, mindenki, meg... mindenki ez. Az, az, az, azt meg lehet oldani, hogy ez ne legyen ilyen meref, hogy berendelünk időre embereket, hanem, hogy két-három ember elkezdünk beszélgetni magunkról is, meg őról is. Tehát nyilvánvalóan ezt, ezt jó minőségben a legtöbbünk meg tudja csinálni, meg van ez. Na de, most tehát, most nem nem van. A... de nem, a, a, a, a szót is kerülöm, hogy meghallgatás, tehát, tehát. itt beszélgetés van. Beszélgetés van. Mindegy, hogy hogy nevezed itt én ezen már egyszer megsértődtem, pedig beszélgetésnek nevezték meg, mint tudom én, a bicska a zsebembe, és főleg azért, mert hárman ültek nagyon szimpatikusan velem szemben, és megkérdezték, hogy hogy érzem magam, és nem, nem voltam hagylamos semmit sem mondani. Jó. A, én nem tudom, én, a szóval a ilyenen részt a civil rádióban, bármilyen minőségben, az, É, az más volt, és szóval egyszerűen az emberek hálásak, hogy én valaki kíváncsi a civil rádió kuratóriumából, vagy é, nem tudom honnan. Én, én, én ezt kezdetön fogva, vagy... fogva szimpatizálok ezzel, és támogatom, csak nehogy fordítva süljön el. Nem. nem Bál, én... is és Péter, jó? Igen, én nem is szeretem volna, hogy Péterhez kapcsolódva, hogy én nem, én nem érzem azt, hogy ebben a, hogy mondjam, egy ilyen hatalmi pozíciót uh, erősítene az, aki kérdez, hanem egy, én is azt kérdem, hogy ez, ezzel inkább odafordulást kommunikálunk, hogy szemtől szemben beszélgetések, meg egyébként az, hogy mi kezdeményezzük a beszélgetést, az nem zárják, hogy a másik visszakérdezzen. Ja. Te, te nem érzed, mert te már a kuratórium tagjaként gondolkodsz, és ezért nem érzed ezt a dolgot. Szerintem, amit a Zsolt Péter mond, az egy nagyon izgalmas konstrukció lehetne, amit föl is lehet építeni jól, hogy valakivel elindulunk, és utána ő jön velünk. És a következőn már ő is ott van. Ez egy, ez egy új gondolat ahhoz képest, hogy üljünk le emberekkel beszélgetni. És amiben, ha őt megkérdezzük, hogy szerinte kivel beszélgessünk még tovább, akkor az rögtön egy elköteleződést jelent. Mert hát akkor te is velünk tartanál X, vagy Ez láncot is jelent meg, hogyha mondjuk én kezdem el a Edittel, meg a Ferivel, akkor a negyedik lépésben már ki tudok szállni belőle, mert mindig van 3 <gül> négy ember, aki beszélget már. Ja, ez hát, ezért mert... az ötlet. <gül> már, első, már az első Mikor akarsz kiszállni? Gerő Péter nem akar kiszállni, mondjad Péter. Csak annyit, hogy úgy sejtem, hogy ugyanaz zajlana le, mint a szerkesztőségén a műsorokkal kapcsolatban. Senki nem bántódik meg, hogy a műsoráról véleményt mondunk. Viszont tipikus, hogy akinek a műsoráról vélemény hangzott el, az ott ragad, és legközelebb már ő is a véleménymondók között van, mosolyogva, minden megbántódás nélkül. Uh, Állénk? Igen vagy, csak csak egy pillanatig. Az egyiknek akkor én most szerettem mondani, hogy én is szívesen bevonultam ebbe, hogy engem nyugodtan keresetek, és szívesen részt veszek. A másik, hogy szerintem még a felvetések közé szerintem érdemes lenne még beverni ezt a beszédtanár, vagy beszédtechnikai képzést is akár, mert sokszor felvetődött, meg már sok önkéntes is, meg én is örülnék neki. Szerintem azt még felvethetnénk, hogy ki az, aki ilyen már részt Köszönöm. köszönöm. Én csak a beszélgetésekhez hozzátenném, hogy az a fontos, hogy kinek a térfelé játszunk. Tehát kinek a térfeléről érdeklődünk, tehát kinek a kiről beszélgetünk. De Péter, te jössz. A beszédtechnikával és a podcast kapcsolatban is, ugye nem kis előadásra, hanem sokkal inkább workshop-szerű dologra gondolunk mindig, amikor ezek szóba kerülnek. Csak kérdezem. Tömnyire. nyire. Igen. Mm. Jó. Uh... Félig-meddig zárszóként, ha megengeditek, mondanék két mondatot. Az pedig arról szól, hogy azt hiszem, hogy a dolognak az önképzőkör jellegű részét azt elég könnyen és jól el tudjuk képzelni, meg is tudjuk csinálni, hiszen mindannyian voltunk ilyen-olyan-amolyan önképzőkörökben, és hát egyébként a civil rádió is így működik. A nagyobb hangsúlyt kéne fektetnünk a média szereplés és a média irány megbeszélésére, és ezért azt javaslom, hogy a következő alkalommal, amikor így összejövünk, akkor most már túl az önképzőkörön beszéljünk a civil rádió média erejéről, hallgatottságáról, mennyire vagyunk képesek elérni azt a közönséget, amit célnak tűztünk ki. Szerintem ez egy elég erős következő téma lehet. Lesz, és mennyire integrálódnak a műsorok egymáshoz? Tehát mennyire... Ez egy egészen más téma, amit mondasz Andrész, és nem hoznám ide. Ez egy, ö, ö, ez egy olyan belső dolog, amiről lehet persze beszélgetni, de ennél sokkal ö, magasabb szinten vannak azok a kérdések, hogy egyáltalán tudunk-e működni. Aha. Nem bárom. Jó. -e, Ákos? De mi, én is abszolút ezzel és <kül> például ezekhez a beszélgetésekhez én keresnék valami olyan de nekem ezek a tematikus napok. Persze ilyen közös projektnek, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy Két hét múlva a szombaton a civil rádió a szombatját az elhallgatott kisebbségeknek szenteli, és akkor megszólítanék úgy embereket, műsorkészítőket, hogy figyelj erre készülünk, tudnál hozzájárulni, melesleg, hogy vagy, de hogy mégiscsak ez legyen a felütése. <síl> lehet, tehát ó, akkor már össze tudjönni, mondjuk, 10-20 ember, aki elkezdi tervezni a műsort, összerakni, megbeszélni részleteket. Maga az előkészítés is nagyon érdekes folyamat tud lenni, hogy ott mondjuk milyen média szakmai kérdések jönnek elő, hogy hogyan oldjuk meg ezt a dolgot. Utána ez, ez lezajlik egy nap alatt nagyon érdekes tanúságai lehetnek, de egy, tényleg egy közös médiaproduktum az egész, és a végén még ünnepelni is lehet. Tehát, hogy, hogy van mindenkinek egy ilyen katarzis érménye. Tehát például mint módszert hogy közös témák mentén, tematikus nap, közös felkészülés megszólítva embereket ebben, akár zenei műsorkészítőket, a Fieszenet milyen zenéket hoznál, be beajánlanál, mellesnek hogy vagy. Tehát egészen a hogy ezt, mint egy módszert használnám. Ez nagyon jó, mint módszer, egy kicsit másról van szó, mint amit én az előbb bevállaltam, mert ugye ezt olyannak kell akkor vállalni, hogyha ezzel a módszerrel folytatjuk le ezeket a személyes beszélgetéseket, aki eleve, akinek van hozzá ötlete, hogy mi lehetne ez a közös ügy, ami a közös projekt lenne, ugye? Tehát az a téma. És hát valamennyire azt is bevállalja, hogy koordinálja is ezt a közös munkát. Úgyhogy ez egy másik dolog, Árkos. Én erre nem vállalkozom most pillanatilag. Hát de például, hogyha mi ebben a körben ezt le lebontanánk, akkor lenne egy olyan pont, amire azt mondod, hogy igen, akkor azt vállalom. De ez most csak ilyen valldalkozó ötlet volt a részemről, mint módszer, de el tudom képzelni, hogy tényleg ebben a körben ezt le tudjuk úgy bontani, meg operáciálni, hogy ebben megtalálod azt a szerepet. Az, de nem, Ákos, ugye négy dolog merült föl, amiről te beszélsz, az az egyik dolog, ugye a közös projektek, közös témák, tehát egy közös ügy. Ami mentér, aminek a mentén egy munka kialakul, és a kialakul és egy produktum a végére, vagy a folyamat során egy produktum. Ez az egyik a négyből, ami most itt körvonalazódott, hogy mi az a négy cselekvési lehetőség, amit látunk most pillanatban. A, De ne, nem kell, hogy ez hogy ezt... Tehát ez két dolog is lehet, csak az Ákos ahhoz, hogy valami közös cselekvés legyen, már hozzátett, hogy egyébként arról is beszéljünk, hogy hogy vagy, de ez egy külön projekt is lehet nyugodtan, hogy, hogy találjunk természetes beszélgetési helyzetet, hogy keressünk és találjunk és keressünk embereket, akik ilyen tekintetben valószínű, maguktól nem jelentkeznének ide oda. Tehát ez a két dolog, nem, nem üti egymást, hogy nem zárja ki az egyik a másikat. Más... Valami miatt azt gondolom, hogy ez így izgalomba hozza jobban az embereket. Mását minden... mindenképpen, mert mondani akar valamit. Na, <gül> ja, én csak annyit akartam mondani, hogy szerintem azt így felejtsük el, hogy oda megyünk egy emberhez, tehát hogy a rádióban, hogy majd ő fogja és jól megsértőd, előkapja az egóját, nem tudunk vele beszélgetni. Szóval szerintem ne ilyen kell induljunk neki, hanem egész egyszerűen menjünk oda, mondjuk el, mi szeretnénk vele beszélgetni, és hogyha van ötlete és van kedve beszállni akkor kapcsolódjon be. Tehát, hogy én ezt nem én sokkal egyszerűbb látom, mint ahogy szerintem az élet is mindig sokkal egyszerűbb, mint ahogy azt elképzeljük. És, és azt is egy kicsit ilyen túlspirázó dolognak tartom, szerintem, hogy ha van egy ilyen tematikus nap, akkor az azért legyen, hogy legyen. És ne azért, hogy annak kapcsán akarjunk valamit csinálni, mert annak kapcsán úgyis beszélgetünk, hozzá lehet csatolni, de hogy ezek a tematikus napok ezek azért legyenek, mert hogy azt létre akarjuk hozni, mert fontos az a téma. És, és ne azért, hogy ürügyet szolgáltassunk. Szóval, hogy én, én sokkal kevésbé félnék attól, hogy oda megyünk, és szóbálunk valakivel, és különben megcsináljunk tematikus napokat, és akkor by the way, hogyha összejön, akkor lehet ahhoz kapcsolni. Csak ne, ne erőszakoljunk semmit semmihez, inkább ezt szerettem volna mondani, hanem valahogy egy kicsit természetesebben a... Meg a saját kapacitásunknak megfelel, lehet, hogy csak én vagyok már kinyit tehát, hogy így nem tudom elképzelni, hogy hogy beszélgetek is, meg közben nem tudom én, egy teljes napot is szervezünk, meg még a saját műsorainkat is csinálunk. Szóval lehet, hogy ez az én nyűgőm most ebben a pillanatban is, és más nem érzi, csak hogy minél többet akarunk egybe pakolni, annál jobban elodázhatónak látom, mert akkor még ez sincs, az sincs szóval. Csak, csak hogy valahogy egyszerűbben, meg természetesebben működjünk, hát akkor jobban belefér az életünkbe, meg az időnkbe az enyémben mindenképpen csak ezt szerettem volna mondani, és magyarázkodásnak is feltítek előre. Jó. Akkor itt van a levegőben kettő dolog. Egyrészt ezeket a többé önképző önképzőkör, önkéntes vonalnak a operacionalizálása, magyar projektek csinálása, vagy beszélgetések, ez az egyik oldal. Másik, amit a Gyuri felvetett, hogy viszont tovább kéne mennünk a másik oldal pontosítására, hogy miben és hogyan vagyunk média. Tehát egyszer médium, bocsát. Tehát a médium ságunkra is egy kicsit tisztába kell rakni, mert úgy vélem, hogy ezen a ponton nagyjából értjük egymást. Tehát én azt nem mondom, hogy ez a, ez a veszélyes szó, ez a nagyjából, mert ezt pontosítani kell, félre tudunk egymástól menni. Tehát nem gondolom, hogy ezzel elintéztük a dolgot. Tehát ezzel foglalkozni kell, de a másik oldalon még nagyobb a sötétség. Tehát ezt akkor majd ott egy kicsit még rendbe kell rakni, és mindenki lát valamilyen fényt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyre ezt kellene folytatni hát a Gyuri által tett javaslatként, másrészt pedig ezeket meg, meg kéne valósítani. Tehát én partner vagyok abban, amit az Edit is mondott beszélgetésben, de nekem az is tetszik, amit az Ákos mondott, az egy, és azzal is egyetértek, hogy ez egy két, két külön dolog. Tehát az alkalmas arra, hogy tulajdonképpen behúzunk valaki mást, és azzal is, hogy ezek mindegyike persze, persze, roppantul egyszerű dolog, nagyon éhesek az emberek a beszélgetésre, és nagyon kíváncsiak arra, hogyha ha őket is megkérdezzük. Ők tudnak oda visszaműködni, nagyon jó élményeim vannak a szerkesztőségi alakulása sor során olyanokkal, akikkel nem is gondoltam volna. Úgyhogy hiszek ezekben a közösségi vonalakban. Csak mondom, a médiumokat kéne rendbehozni. A médiumságunkat kéne rendbehozni. Hm? Menjünk haza. Hát én nem megyek haza, én maradok. Nem baj? <tos> <tos> én maradok. Annyit azért érdemes lenne, hogyha a, ugye a Gyuri által javasolt e, vonalon megyünk tovább, hogy ki készít akkor valami kis bevezető... Azzal javaslatom, a... hogy az Andris továbbra is vállalja nagyjából két hét múlvára ennek a következő összejövetelnek a szervezését és én vállalok e, egy előkészítő anyagot. A médium szerepére. Igen. Rendben. Igen. Médium szerepére. Akkor két dologról lenne szó. Akkor erről médium szerepéről, és egy kicsit referál, referálni kéne, hogy azok a programok, amik erről beszéltünk, az elkezdődötte. Én mondom, partner vagyok az editnél, de nem vagyok kezdeményező ebben, ne haragudjál. Tehát ez nem fér most nehezebben, tudok ebbe beleugrani. És a másik oldalon pedig mi volt a ha a beszélgetés, mert a projekt című dolog, amit a Zsolt Péter vetett föl, ugye, projekt című történetben, abban is kéne valakinek kezdeményezők lenni, és akkor beszélhetünk két hétben a, múlva arról, hogy az tart-e valahol. Hm? De hát az, az nagyon hasonlított ahhoz, amit az Ákos mondott, és, hogy ok. egy amit persze. Ákos, hogyha szolgálati közlemény, hogyha utána két percet van, vagy te hívjál föl, vagy én fölhívlak, csak vedsz föl, és akkor erről beszélj már egy pár be, benne lenni. De de hogy el, a, egyébként a, én is azért ezt ketté választanám, a, de a kettő erősíti, tehát az, hogy vannak a személyes beszélgetések, és akkor van mondjuk akár e, projektek, vagy kis e, műhelykezdeményezések mentén történő alakulások, vagy mitte Ákos, de tudom, hogy ki tudná ezt vállalni, hogy mondjuk egy ilyen közös, mert az, a felirint, hogyha ezt a kísérletező izéter erre hajramosabb lenne, a, és akkor azt kéne megnézni, hogy ki az, aki ilyen vagy mondjuk egy ilyen tematikus nap, vagy mi lehet az a téma, ami amit egy tematikus nap témájává tehetnék. Én mondjuk nekem egy ilyen kis fixe ideám, hogy ez lehetne maga a környezetvédelem, mert ugye nem vagyunk képesek évek óta egy, egy, egy műsort elindítani. Ugye? Tehát nincs ilyen környezetvédelmi műsorunk. Hát hogyha egy ilyen tematikus nap kapcsán egy ilyen is ki tudná körni magát, és egy ilyen tematikus akkor olyanokat is be tudnám most hívni, akik nem a belső kör, tehát még, még nem is önképdesei, nem műsörkészítői a rádiónak. Tehát én mondjuk egy ilyet, ilyet tudnék javasolni erre, amit te mondasz. De hát erre is kell egy ember, aki ezt szervezi. Én még egy témát javasolhatnék, hogy a környezetvédelem mellett ez pedig maga a szolidaritás aminek nagyon nagy az égsége most ebben a mai világban, és ez, ez választ embert és embert most szét. Ebből a, a szolidaritás... De ezek és... a keddi tematikus napok azok valami ilyesmik voltak. Uh -huh. Ha tudunk ez így benulját, oké, okay, nem akarom elutani, de, de ez most... Jó. Hát én papíron szívesen végig gondolok egy-két-három ilyen ügyet, és hogy kit lehetne, hogyan lehetne, mi történne, tehát ezt így végig gondolom, és egy Fél oldalba egyet-egyet összefoglalok, és akkor megnézzük, hogy mi a realitása egyáltalán, vagy akkora falat indulni, hogy ne. Kimdúni, vagy ne. Akkor... Úgyhogy ez egy, egy ilyen előtervként. Jó. Két hét múlva erre, erre is térjünk vissza, akkor két hét múlva az egyik a tiéd, a másik az edité, és, és két hét múlva a Civil Rádió médium ságáról fogunk beszélgetni. Ugye Ebben, hogy milyen módon médium a Civil Rádió ezekkel a körülményekkel, feltételekkel és együttesekkel elfogadható, ezt kérdezem én népek. Ez Zsolt Pétert is kérdezem, mert most még nem teljesen bologat. Oké? Okay? Vagy keresünk mást. Jó, menjünk haza. <gül> Mondjad, vagy búcsúzol? Mondjad. kis, <gül> valami csak szeretném nektek mondani, hogy holnap lesz az, amikor jól meg fogjuk kapni a Vörös Keresztnek a kitüntetését, mint civil rádió, mint médiapartner, úgyhogy lehet hip hip urál, meg majd lehet mondani a műsorokban, hogy mi, mi fantasztikusak vagyunk, mint civil rádió, mint médium. Hát akkor meg van oldva a médiumságunk. <gül> Na ez van, hát ezért akartam mondani, hogy nem kell sokat gölcsölni, papírunk lesz róla. Elég lett volna akkor, hogyha 9 óra 32-re idejössz, akár másra ezt elmondod a két. Akkor már csak egyet szeretnék pontosítani, ugyanúgy 8 óra, mert ugyanúgy 8-ig dolgozol. Edith, vagy másra. Én Prágában leszek két hét múlva. Menjünk veled? Megyünk veled, nem probléma. Jó, jó a sör. Igen, teljesen jó. ha nem sörözőben leszek éppen, akkor bekapcsolódom, mert van rá esély, mert az unokáimmal leszek. Úgyhogy ők nem akarnak sörözni este, akkor kénytelen leszek. Az uflekúban van hely. Mehetünk az uflekuba és akkor ott van hely. Az elég nagy hely, úgyhogy abba mehetünk. Ott csak sincs hely. Nekem jó a nyolc óra. Vegyetek hát, ne nekünkkel arra, hogy... A hétvégén szombaton elkezdődik a Tour de France, az 3-7, és én el vagyok foglalva, körülbelül olyan 5 6 minden nap. Egyébként nekem is jó, hogy addigra hazaérek, akkor a civil rádióból azért azt adjatok, adjatok meg nekem, mert már azért előtte két órát küzdök azért a technikus kollégáimmal, hogy a, a, a foci eb is egyeztessünk, mert most ez szerencsét volt, hogy nincs. A magyar, a magyar csapatról már nem kell a Golden Year, bár nagyon jók a fiúk, de hogy akkor nem, ez nem fogja jutni. Jó, hát elvileg két hét, jó? Úgyhogy ha valakinek, és akkor mása ezzel együtt be tudsz kapcsolódni? Igyekszem, azért, mert nem száz százalék, terefogalmam nincs, hogy mit fogom konkrétan csütörtökön csinálni. De este ny ny ny nem. este nyolckor már csak a sörrel a ja, két... Én nekem biztos, hogy nem jó, akkor minden, hogyha nyolcadika az, ugye? Igen. Az nyolcadika. Nem, Igen. biztos, hogy nem, mert egy őrben. És ott nem nincs nem nem internet? Nem, nem, hát ez egy őrület lesz. Nem. Akkor mondjatok nekem egy új időpontot, amikor jó, és akkor abban. 3 két... hét múlva. 3 hét, az 15? Nem, ne, ne húzzuk a dolgokat. Hanem jó. Akkor hát, én, ha kiváljél. Akkor szerdát nézzünk. Az jó. Úgyhogy... Az nekem nem jó, mert 9-ig dolgozom. 9 fél 10-ig. Kedden, 7-től ked, ked? <laughs> 8-ig rádiózom. Tehazásban vagy. 7-től 8-ig rádiózom. Hát akkor nyolckor, kettő nyolckor, te nagyon adódik. Melyik kedv már? Mert nézzük meg, mert akkor ismétlek. Hát meg fogom oldani valahogy. Hát most ne én legyek már az akadály. Jövő héten. Hatodik, ha nem? Hatodikán. Igen, hatodik. Hatodikán, hatodikán. Valakinek megígértem pedig. Hát de a nyolctól lehet akkor a már vége a műsornak, Andisnek. Pont nyolckor van vége, 7től 8 nyolcig Hát akkor, akkor mi a probléma? <laughs> Jól van, szevasz. <laughs> Jó. Tegyük kedre a kedre, jó? Hát én áldozok most ilyen szempont. Hatodikán este Hát most te holnap? Téged is felehívlak más, jó. de itt felhívom, és akkor aztán téged, ha még jó. az belefér. Jó. Abszolút jó, nem, nem gondolom, hogy most így gyorsan lefekszem, úgyhogy hívjál aztán. Akkor, jó, akkor még pontosítsunk, amit a Gyuri ír, az előtte elküldi valamikor, ugye? Arra, meg, arra meghívóra küld tovább, amit múltkor is csináltunk. Küldöm a meghívót, és arra választ, egy körbe küldöd. Bármit Bárint, akar Bárint vala... Én pedig téged foglak keresni, majd. Másra neked akartam mondani, hogy, hogy majd a 17 percben, most így nyáron számíthatok rá, majd jövök. Pont emiatt akartálak hívni, jaj de szuper. Más, más te is tudtok gondolni. Jó, megcsörgetlek akkor, hogyha. Egy szellemek ha Hétfő Hétfőket üres, hogy hogy lehet mind a kettőbe úgy <laughs> Úgyhogy van-e még valami? Jó, Bálid, megkapod az e-maileket, amiket küldözgetek? Ja, igen, igen, szoktam. Igen, csak igen, nem jó. válaszolsz rá. De az nem baj, jó. mert senki nem válaszol. Nem. Akkor az De az nem néha nem. a Bálid, mert te nem vagy a 117-es listán, ugye? De. De. Rajta vagy. Rajta vagy, akkor nem kapod meg. Jó. Akkor ezentúl nem küldök jön. Akkor még egyszer mindenkinek szeretné mondani, hétfőn Gerő Péter két műsoráról fogunk beszélgetni, és arról a, arról a szempontrendszerről, aminek a módját közelíti a rádiózást, vagy a műsort, műsorkészítést. Így van? Tehát egy, egy, egy, Nem akartam most itt konkrétabb lenni. Tehát hogyan szemléli a munkát, a médiumokat? Hogy a médiumunkat, ugye? Ekkor ez a kérdés. arról beszél, amiről akar, menjünk már azzal. Figyel, figyel, te figyelj, Feri, vendégség? Szevasztok! nemrég haza, már Jó Mennyi, menjél, menjél, én maradok itt. Sziasztok, Szevasztok!